Пригода шоста. Дипломат з доларами. Після отого суду у Рудоградському цирку Ромка, звичайно, дуже переживав. Він же був лідер, а лідери, як ви знаєте, дуже горді і самолюбні. І хоч бачив той суд лише один я, а про наші пригоди з чарівними окулярами ніхто у класі не знав, Ромка тої ганьби не міг забути. Він мусив щось придумати, щоб реабілітуватися переді мною. І от одного разу він сказав. «Слухай, їжа...» Він затнувся. «Ой, пробач, Васю...» «Та називай мене їжачком, чого там?» – махнув я рукою. «Ти ж звик, і я не ображаюсь». «Так от, слухай, їжачку...» «Після отого суду у лев'ячій клітці я місця собі не знаходжу...» Ходжу як опльований. Розумію, зітхнув я. Але ж ти сам винен, я ж тебе попереджав. Можу тільки поспівчувати. Мені від твого співчуття не легше. Я, я хотів би зробити щось таке, таке, що? Ну, щось таке, щось таке, незвичайне, типу, м, типу геройського. З вогню чи з води витягати когось, чи що? Та. махнув рукою Ромка. Поки тої пожежі, того утопленика дочекаєшся, злочинця хочу затримати. Ха, а де ж ми його візьмемо, злочинця? здивувався я. А пам'ятаєш, як ми у тому підвалі були, за стіною балакали якісь, що хочуть. Замучити щасливчика, котрий джекпот зірвав у суперлото. Ну? По-моєму, у них там у підвалі явка, малина. А як ти їх затримаєш? Ну, самі, звичайно, не затримаємо. Але якщо впевнитися, що там злодії, можна простежити і тоді викликати міліцію, спецназ, ну або що. Я «По-моєму, ти щось таке придумав, що купи не держиться. Нажаті злодії, як сліпих цуценят, половлять і... Як ти боїшся, я сам піду!» перебив мене Ромка. «Нічого я не боюсь, але... Якщо із злодіями не боротися, вони розкрадуть усе на світі. І взагалі. Боротися зі злодіями мусить міліція і спецназ, а не шмаркаті пацани. Це колись були у моді Діти-герої під час війни, а тепер діти повинні вчитися. А ну тебе, говориш, як класна керівничка Галина Михайлівна. Не хочеш, то я сам без тебе піду. Не можу я далі спокійно жити після того суду. От який ти, у гарячому купаний, як каже мій дід Грицько. То коли і куди ти хочеш, щоб ми пішли? Наче ти сам не знаєш. У той темний підвал. Куди нас двірничка-чарівничка завела-була? Ну, ходімо, спробуємо. Хоча я певен, що ніяких злодіїв там нема. А я певен, що є. Це ж я чув їхні голоси, а не ти. І ми пішли.